Книга Днів Марії Корнієва хата – край села на пагорбку. Сюди ясно світить сонце, і свобідно дмуть вітри. Майже під порогом плід і межа, за межею братове, а за плотом літом цвітуть соняшники і чорна рожа. Зимою лежить величезна замета. За хатою кілька груш, дві високі старі черешні – і одна короната, лутова вишня. На ній рідко родили великі, прозорі і соковиті ягоди. Поля у корніє мало, сад і город окремо, без заїзду. Треба було ходити через братове, і, коли тому щось не подобалося, він відмовляв корнієві приступу до власного городу. Скошували сіну, отаву й носили ряднами на плечах. Складали коло хати у копички. Клуні корній не мав. Марія забрала відгнати свої дві десятини і забрала також корову з теличкою. Корову зараз мусила продати, бо треба було віддати жидові борг. Лишилася теличка, яка стояла у гороженні з піскового хворосту при чепі. Більше нічого Корній не мав. Правда, мав Корній добру витяжну гармонію, матроський кльош і кілька з викладеними комірами сорочок – у неділю, свято, одягне кльош, візьме гармонію, залоскоче на її зубах пальцями. Марія з побожністю слухала його гру. Приходили дівчата, парубки і вибивали танці. Йшли дні. З часом прийшлось відложити гармонію, прийшлось відложити і кльош. З руки зняв годинник і повісив його в хаті на цвяшку під образами. Так само прийшлось розлучатися з московською мовою. Залишив собі «да», «вірно», «напрімєр». Решта по-людськи було, так тепліше. На господарстві що крок, праця. Руки почорніли, набрали селянської цінної шорсткості. Марія гнулася перед ним лозою, кпини, лайки, стусани, а плакати не змій. Чого ж їй плакати? Не для того рвалася, не того шукала. Сама винна обіцяла і забула обіцянку, не чекала. Не вірила в любов, захотіла багатства. «Покутуй!» А хіба він вірним був, дотримував обіцянки? В гурті парубків оповідав про чорних муринок, як у Гамбурзі з Метьхен гуляв. У Петербурзі справляв афінські ночі. «І чого, Марія, весна, несе працю, пригорниця, пестить, просить». «Любий, хороший, позичимо зерна, обсіємо поля, заворушиться, захвилює наша праця, ну, недобре буде». Сам бачив, куди не кинь, порожньо. Минулися макарони, рис, порції, а їсти треба. Марія зготовити потрапить, а без чого. Почав ворушитися, на службу до Мартина, ніякого тепер, треба чіплятися за своє. Задумав поставити клуню і поліз в скалу. Кам'яні стовпи міцніші. Одягнувся в лахміття, озброївся ломом, молотом. Марія тішиться. Марії подобається він в лахмітті з молотом. Вирветься від праці, накормить, положить спати. Присипляти не треба, не встигла докінчити очі наша, і праця приспала його. Спи, Марії, і ти. Не дармувала також цілий день. Початок зроблено. Корній все більше і більше втягався в працю. Ледача Корнієва сестра не видержала нових порядків Марії, пересварилася і пішла до жидів у найми. Вже одним ротом менше. Свекруха постогнувала і нарікала, але Марія не зважала на це.